Факт такий є. Півнолищинський взяв Ореста Олеговича під руку і попрямував до вишуканої дерев'яної лави під короною Магнолією. Французову першим бухнув на ослін і емоційно заторгтів. Установлено, якщо магнітний потік, який впливає на організм, менший за напругою від магнітного поля землі, у людини починаються захворювання, пов'язані з порушенням обміну речовин. А якщо потік зовсім малий? Коли ми перебуваємо в наших залізобетонних будинках, у металевих вагонах, автомобілях, у підземних бункерах, на морських суднах, виникає що? Бункерний синдром? Є ще одна причина нестачі магнітного поля. Саме магнітне поле Землі е, з кожним роком зменшується. Але якщо воно зменшується, то і функціонування нашої іменної системи погіршується. І ми хворіємо на різні недуги, навіть на ті, що раніше людство не турбували. Є чіткий зв'язок між епідемією грипу і напруженістю магнітного поля землі. Перебуваючи в бункерах, наша імунна система не зможе перемогти вірус грипу. Починається епідемія. Дослідження, проведені в Академії безпечного розвитку людства, у якій я мав час, честь також працювати, засвідчили. Якої-якої Академії, свій впровіли безпечного розвитку людства? Треба ж, виявляється у нас, і така є, здивувався Рудольф Карлович. Отож, дослідження показали, що без геомагнітного поля існування біологічних систем на Землі неможливе. Ось як. А перебування людини в умовах послабленого поля призводить до різних захворювань, пов'язаних з порушенням обмінних процесів, зниженням дії імунної системи. Чому? Виявляється, магнітне поле це каталізатор метаболічних процесів. Каталізатор. Не більше і не менше. Тобто подумав, що якесь магнітне поле є необхідним фактором для біологічного світу з точки зору життя, здоров'я і довголіття. Саме так. І я отримав достовірні дані, підтверджені вже й у інших країнах, що такі захворювання, як гіпертонія, аритмія, стенокардія, ішемічна хвороба серця, астма, бронхіт, артрози і низка інших, у ранній стадії можуть бути усунуті без ліків за допомогою магнітних компенсаційних аплікаторів. Мої близькі, які застосовують цей метод, і я сам перестала старіти після того, як було створено штучне магнітне поле, що пронизує все тіло людини. Відбувається нормалізація обмінних процесів у повних людей. За півтора місяця їхня вага знижується на 20%, поліпшується травлення, якийсь тіл, таке і випорожнення, вкрадливо відзначив Рудольф Карлович. З такими шустряками він давненько не стикався. Га, що не второпав французу і заторохів далі. І все це без ліків. Га, круто. У багатьох нормалізується артеріальний тиск без жодних препаратів. І нині можна стверджувати, артеріальна гіпертензія вилікувана. Це один місяць, без ліків. Зникає захворювання простати, відновлюється потенція. Навіть у інфарктників через 2-3 тижні, завдяки застосуванню магнітних аплікаторів, зникає залежність від нітрогліцерину. Відступають артрози, відновлюється пам'ять. Ах, ви не можете уявити, що якийсь магніт може лікувати. Але він справді не лікує. Він просто необхідний завжди, як необхідні повітря, їжа, світло, тепло. Досить рішуче, вимовив Вишинський. Скільки вам треба? 100 тисяч, нашорошився Орест Олегович, доларів. Зате потім моя клініка даватиме божевільний прибуток. «Уважай, переконав», кивнув Рудольф Карлович. «Рекламну кампанію ти провів чудово, а тепер скажи мені по-людськи. Це все без товти? «Свята правда», – жваво відрагував французу і несподівано розстібнув штани. «Погляньте». Мигнули нашиті на брюках з вивороту медальки магнітиків. Задяки цьому я просто звір. Усі жінки бігають за мною, мов скажені. Ви хочете, щоб за вами бігали жінки?» Хочу, посміхнувся Рудольф Карлович, оскільки сам наздоганяти їх навряд чи вже зможу. Спілкування з наполегливим Орестом Олеговичем скінчилось тим, що хрещений батько забрав його до столиці. Там спритний доктор організував клініку справді дуже прибутково. Рудольф Карлович нерідко використовував французова не за прямим призначенням, тобто він брав його на важливі переговори, оскільки красномовний Орест Олегович, вивчивши справу, міг укоскати кого завгодно. Силу переконання він мав приголомшливу. Природно, що щодо доктора Французова Рудольф Карлович роздобув ретельну інформацію. Дивно, але всі джерела свідчили про те, що кандидат медичних наук Орест Олегович Французов насправді є талановитим ученим лікарем, котрий поставив на ноги багатьох тяжкохворих, у тому числі онкологічних. Тоді Лишинський особисто поцікавився ексцентричного ескулапа, чому він при всій своїй обдарованості енергії не зробив блискучої кар'єри в Совдепії? Темпераментний французов почав здалеку. Розумієте, мета наукової діяльності – пошук істини. Для цього вчений повинен постійно перебувати в особливому стані, який на Сході називається правильним станом духу. Душу вченого, особливо медика, можна порівняти з абсолютно спокійною гладдю озера – заповненого абсолютно чистою водою. Найменші брижі на поверхні, крапля бруду у воді і зображення природи спотворюються. Наука зникає. А тепер давай ближче до тіла, без словоблудства, посміхнув спід Юджини Лещинський. От я кажу, викравлена реальність. Це неправда, у якій постійно жив радянський науковець. Не змагнувши оком, продовжив французу. Вона у всьому. Неробство – це теж форма неправди. Ти одержував гроші ні за що. Невже ні за що? Свята правда. Будинок будь-якого науково-дослідного інституту з його озброєною охороною тільки для невтаємничого виглядав як казарма. З нього будь-який час можна вийти. Для цього треба було лише зробити запис у книзі і місцевих відряджень. Пишеш там, наприклад, Французом на листочку ротмашисто написав і показав Лещинському абракадабру. 11 ДКДЦНБ А що таке 11 ДКДЦНБ? Це означає, що ти слідітимеш в Центральній науковій бібліотеці з 11 до кінця дня. Начальник підписує...